Eftersom ni hävdar att era mål inte inkluderar dödandet av judarna, exakt vad är det ni föreslår i den judiska frågan? Det är vårt enda mål att driva judarna från makten och eventuellt driva dem från våra marker tillbaka till Israel eller vilken del av världen de väljer att leva i som ett eget land, ön av Magadaskar kanske, utan att beröva andra folk på deras etablerade land.